Нарешті радитимуться, як затримати вбивцю. А тут до побачення. Ступила крок до Козуренка, хотіла сказати щось, та Владов добре знав службу. Прочинив двері, звелів, пройдіть, громадянко. Коцюба міцно стувала губи і ображено зиркнула на Романа Панасовича. Отака От шана за викриття злочину. Та Козюренко вже знову поринув справи, і не помітив її погляду. Він дістав шухляди супровідну до фотографії. Яків Григорович Семенишин, робітник Ковельського цегельного заводу. 1917 року народження. Адреса. Глянув на годинник. Тільки пів І якщо зараз виїхати, можна по обід'ї бути в Ковелі. Кинув до портфеля папери, субну щітку і наказав Владову подавати машину. В Николайській цегельній завод вони прибули разом із слідчим карного розшуку місцевої міської міліції. Завідуючому відділом кадрів пояснили, що розслідують заяву, яка надійшла до міліції, щось пов'язане з продажем крадених речей. Попросили покликати начальника цеху, де працював Семенишин. Чекаючи на нього, Козиренко заглибився в особову справу, Яку приніс завідуючий, мало не від несподіванки, яків Григорович Семенішин воював в одному партизанському загоні з прусем, але нічим не виказав свого подиву. Професійна звичка, загнуздувати емоції, приховувати їх. І все ж усвідомлення того, що нарешті, можливо, натрапив на справжній слід, завжди збуджувало і приносило задоволення. Адже прус із Семенишиним могли бути спільниками ще з часів війни. А може, Семенишин у чомусь підозрював пруся і шантажував його. Прийшов начальник цеху, статечний силуватий чоловік із хитрими очима. Роман Панісович запитав у нього, що той думає про Семенишина. Виходить ви з міліції? Чи то здивувався, чи то схвалив начальник цеху і розгладив свої пишні вуса і цікавитись Яшком. «І що ж він дозвольте вас запитати на кою?» Козуренко побачив, як спалахнув слідчий з міської мліції і зупинив його непомітним рухом руки. Знав, що таких людей, як начальник цеху, краще не дратувати і не хизуватися перед ними своїм становищем. Видно вийшов з робітників і знає собі ціл. Роман Панасович присунув стілаць до начальника цеху, мовив відверто. Повірте нам, шановний товаришу, що ця справа може не така і проста. Але ви, мабуть, розумієте, що робота наша специфічна. Повинні тримати язик за зубами. Тому, якщо можна, не розпитуйте нас. Начальник цеху скосив на нього хитре око. Добре згодився. Отож, що я думаю про Яшка? він виконує ініціативний. Робітник непоганий, не сучок. Коли треба, з власним часом і вигодою не рахується. Зараз я на заводі. Робочий день ще не закінчився, і на цьому тижні кожного дня працював. У понеділок брав відгул. Начальник цеху лише на мить заткнувся і сказав твердо, але не вийшов на роботу і вівторок. Йому, правда, про гулу не записав. Я шкоробітник сумлінний і обіцяв відпрацювати поза робочим часом. Роман Панасович мимоволі перезирнувся з Владовим. «Скажіть, будь ласка», – запитав швидко. «Ви бачили Семенишина у вівторок?» «Бачив. Після роботи Яшко заходив до мене. Він недалеко живе», – визнав за необхідне пояснити. Пробачався, мовляв, у поїзді трапилась компанія, і добре часи йнули. Приїхав і ліг відсипатись. О котрій годині він був у вас?» «Близько п'ятої». Ви знаєте, в якій справі відлучався Семенишин? Чому не знав би? Всі знають. Черга в нього на запорожець підходить. Їздив до якогось свого давнього знайомого позичати гроші. І позичив, здається. І останні. Ви казали, що живете недалеко від Семенишина. Чи бували ви в нього? Який він сім'янин? Начальник цеху розвів руками. Сім'я як сім'я, живуть. Утрапляється, коли Яшко закладе зайве, то розмови, звичайно, оточаться небажані.